ریاض السارحین حدیث نمبر پچاس وعن ابن عباد رضی اللہ تعالی عنه ما قالا وَيَقَدْ مَعُوِيَنَا تُبُنُوا حِسُنٍ فَنَزَلَ عَلَقْنِ أَخِيهِ الْحُرِ بِنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرًا رضی اللہ تعالی عنه حضرت عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالی عنه اللہ در عزاش قال آغا قد ما عوينة ابن حسن راغ عوينة جزويد حسن فنزل علبن اخي الحر ابن قيس ملمش دخبل روارا جحر ابن قيس علبن اخي فزويد رور پل لدو زويد رور سرد دي بارسي روارا يگنا درور روار زويد وكانا اود دا یود نیم شنی ذکر یو دیل را ځان سره حضرت عمر رضی الله عنه حرم نقیس اغه خلکو نو اجازه ته عمر ځان ته نزدې کړو د دینداري په وجه ځان ته علما قر قر دیندار خلک ځان ته نزدې کا ځان یې ملره گوا د ځان مشلوه وکانا وکانا القر او اصحاب مجلس عمر رضی الله عنه او قر خواندان دا مجلس دا ومر رضی اللہ تعالیٰ نو دا اغا دا مشوره ملگری آغا سوکو دا قرآن لستونگو قرآن والا خلقو و مشاورتی او شبانن او مشوره دا اغا دا اغیسه دا کاغا بوداگانو ده حضرت عمر جانو مشروبات د تاسه خلق سره وا چاغه بو د قران عالمانو په قران پوئه خلکو کارو بو ډاگانو کاغه به الکانو نو جوانان فقال لز د تاسه خلق سره ملکرتیا پیدا کا چې د قران والا خلکې وای ما دغه له قران ورزینو حضرت عمر وای بل د قران والا خلق زاسره یو ځای کاو خو شه د قران والا خلک فقالنو یو اینا دخپل رارتا یبناخی ازماد روزیا لکا وجنین ده هازل امیر ستار پارا یو مرتبه ده ده امیر سرا ده حضرت یمر سره غستا یو مرتبه ده رجدا لزماد پارمی جازو غالا چزد ده سر لاشم تپوسی ده یوسو جزنو کما بوشه گره فاستاذن لي عليه اجازه والا زما لپاره فزباني فاستعذنا نوغه اجازه غوښته ده در لپاره فازن له عمر اجازه تور خدا غده فار عمر رضی الله او خدا په دغه مکه مين سره ناکار سره دا په خدا نو چې بده نه لیکي کدا بده ووت چې زما ها تر چې ناکار خبره کوي حضرت عمر جلانو ترنا غلب اجازه ورکره وچه دور شا خوده گوانه کول خود اجازه ورکره فلمه دخلا ارکلا چه داخل شوئینا ده دا حضرت عمر مجلس تا قالا نوی ده سریحیا یبن الخطاب ده د خطاب زوئی ده ده یو بیده بیده اکره ده خود خطاب زوئی ده, ده دا نو چداغه خلیفۃ المؤمنین دی وداغه هغه سره چې د پلان می خطاب دی د خطاب زوی دی او والله قسم په الله جناکار سره ما نل جزلا ولا تحکم فینا فینا بالعدل قسم په الله نذیر کړي تامنګ تسمال تامنګ له مال نذیر کړي موږ دې قولي سند الزام به عمر رضی الله عنه او دې دا فیصله نه کړي په موږ کې دین انصاف تر دې انصاف فیصله نه کړي ثم موږ لمال خپل حق نه راکې فا غازبه عمر رضی الله تعالی نو حتا هم ايوخي ابي غصش حضرت عمر رضی الله نو وجد عمر غنده عدالت سو کو دو مر غند تقسیم خلق مننی او مربول نه خبگی حضرت عمر خواغه صلی الله علیه د چیو غریب زمیدا له سپېلې ورکلې ودا لاپوکورکي اگر آره راپوټه پیش کو داسه منصف انسانو او بادشاه دې غوتو جبل الله ابن عم او اورهګه تا دل سپېلو وردا لاپوکور څور کړی دا یا ته بیا عمر را غره سبړو کاس گزار ورنکي داغه بادشاہ دې درومو مرتبط بشي، هاي مرتبط دي. ویلاس کته کاوی ودرېګا، ذمہ دار ته ویرا شدا سه سپېلو ورکا چې څنګه تعال درکلوا ام په پو دوخ پښو وتا. بادشاہ یې خاص سپېلو ورکا. دا څنګه سپېلو اوسه او دا ته فیصله نه کې. صحیح. بس آمیان. حضرت عمر دې وې. خدا الله دی کتاب په دې بیان نه بوشه سختو خو دا الله کتاب ور بس بیا و دا غي مقابله نه اوسه فرض به عمر رضی الله عنه حتا هم ماتره چې قصو کو چې واقعي شي پیدا واقعي شي پد چې حمله وکي تمامه ټولګه ظالمه بوشه فقال له الحر نو ور حذت عمر داد اوراره حر من قيس حضرت عمر شاګرد او دغه سړی اوراره اغورتوووی یا امیر المومنین ان اللہ تعالی بشکالا ویلی دل نبی, نبی پلتا خزل عفو و بالعرف و اعالیز ان آیات ملاو شو حضرت عمر کی نظمی پیدا شو گری بیوردار آنه غمرک خبر نو سینا بدا کار گوزانو تروز الاسکے بووا و اے امی المومنین بشک اللہ ویلی قل پیغمبر تا خوز العفو او نسا کارخ مافی اے پیغمبر ها مافی کوا و امر حکم کوا خلق تا بالعرف پنے کو او مخوالوا د جاہلانونا نرواروی و انہا زا من الجاہلین او زما داتر دا خود جاہلانونا دے پیغمبر دا لاوی د جاهل <سؤال> نه مخوالوانو ایزما پر ایزما مستাজা حضرت عمر رضی الله و سما د اتره څنګه دی د غویان غویرینو ویننا من الجاهل اگر کومشری او چه بدبی او ناکارا کارو ګو خیر خېبه صبر کوا ما زما بلار دے تر دے روړ می دے د جہالت خبره او کو هبس پره ګرانو ویننا من الجاهلین والله اووا پهپ الله ما جا عمر ت جاازونه ک د د خبرې د د د وجهنا اومر دحي نهطلا کل چې د اولو چې ما وکان وقع ف د کتاب الله ا او اومر د جللانو ډیر دون کې پهظ الله د کتاب چې کل د الله کې دابلو کې او شو د دغې مقابله کې باغ بیا اسسم نه بیا به واللاړوله کتاب باه ک سره شو چلله و مافی کو او بس مااف دی ب داسې او مرجل ول بخارريو او داډ ب خونده د کو منږلی مال لې را کړې تېفی ص د صاف نه کوې د چا په پرورستو او زه منږ په ش باې تون نه لئ و خلکوله پیس نه وړ کي خلکې معونو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاک سڑے او سنگت صاحب یو خلفا ارباع او کیو خلیفہ لدویم اغه پادشاه ته حالت او ته مونږه مال لراکه نو کوه زما مګمیر ته وې تا او ما ته وې مونږه لخرچ نه راکوي مونږه مال نه راکوي دان نه کوی معلوم ووال فیصله سین نه کوی نو بذا حالت دی نو ذل عفا امور بل و عاجزان الجاهلین وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام ویری ان حستكون بادی اثرت ون امور تنقذونها نبی علیہ السلام ویری زرد یقینا زرد چی شی با ترجع ورکو البازی بازونا را ورکو البازی و او شیب زمان رستو در کارونا چه پیدا بشی تنکی رونا چه ناشنا بگنی تاسو آغیر را اے زمان برستو تاسو یوں بل را ترجع ورکو ای پا بازو باندی او زمان برستو دا سه کارونا پیدا چې جتاسو باغا ناشنا گنی قالو نوی صحابو یا رسول اللہ افماتا امرونا اذا الله پیغمبرات ومغمانه پسو حکم کینو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ادون الحق الذي علیکم ادا ک حق دا ال حق لازم دې پتاسو چه پتا سو باندې دخل کو کم حقن پرات دې نو دخل کو حقن ادا ک دې ځانا تاسو زم ما حق دې نو ماتق په حق ادا گا ما سره تاسو حق دې نو زه پتا تا حق ادا کوما بوج چاچ سو امين او غا نه چا امين دي نو ده دي بچا داسه زما سوره حق دي او ټول ما ل را کوي ادا کوي تاسو حق اغا چ لازم دي په تاسو باندې اور کو لاږي نن سبا خلق پر دي حق حق نه غني په غلش دسه په غلکی و کته پوسو کو ور با کم کړي کټه پېږی مو نړۍ خره دا کاپي کتابونه یو زمون خو خیال الله پیدا شي کلا زموږ ضرورت راشي کاپي بس هغه طالب زمانہ رس غالبونه وړي بیا وسه کې ووځي بیا وګونو پسې ګرځین درې والته او بلانه او بلانه اوش سپته لري نو حق بق غدي هغه ځان سنې ورکه وتسالون الله الذي لكم اوليت اسطسوا الله نه اغاچ اسطسوا ده او ده الله نه ده حق سوال کوي چستاسو ده پاره ده پا الله باندې تفضلن دهقدر قدر کی لازم ده متفقون علی والاسرت نن پرده حق سوک زوی پلاړ حق نه غنی پلاړ ودا خپل زوی حق ادا کړي ازوی ودا پلاړ حق مدا کړي پلاړ عمر مطالبه د خپل زوی نه حق کړي خو چې او ازوی په کارته د پلاړ د عمر نه حق تپوس کړي چې تاسو ما خپل حق راکړي یا چرمن ممبر اکثر دا مسلې پې باندې چې ما دا او کړه دا او کړه دا او دا او چرمینان ممبران سنېټران مشران کله کوونکو یو کده معلومیږي کله علاقه وي د خلکو حقونه وسلسته د اړ حلقې د اړ یو زیخ په حق ده تاسو ته په هغه حق ورګړې د چا د بجلی حق ده د چا ته کیش او د کیسونه حق هم شورو شي بعد ته کوي او بعد ته نه کوي نه دا ارچا چې په پرلار شي دا ارچا وکي دا باندې کې چې د خلکو دانه نه نه ټول به کې دا حقونه اول اسره تو الانفراده وتپوش کیږي رو بشي عم لو فيه حق عاص چاغه دا پاره پای کی حق یعنی ګنه حقونه دي نو ګنه حقونه کی چا حق شتا په ګنه حقونه کی ټول حقونه بری وی او فل سیت زنده وانه و وعن ابي احيا وسيد بن حسين رضي الله تعالى یو میچ ماېځانله ب د ماګټی لکه دا ګټو شی خو شیککو که نه پلار موجود دیشي شرکت کې دا به میدانته کې چې کله جوی رات د ریو چې سپل او ما صده ما ماده ما ماده او دا واې کالی کو تقسی می کو مال داسې را کوئ مالی اجازه و کوئ او ه ماګټلی شو ش عکه تظان ل چې داګټلی بل ه ماظال ما د بل ظان بللو دا لوکوور د بیای طول مسائل تزینم خراب دی وعنبی آیاو سید امنی حوزی رضی اللہ تعالی خنن پلان غیلی شید پلانم مجبوری آوی او بیم بیامال حسرا کئی نا رانو چی زما بچی پدی میدان بار شی گزاری بیو دا اگر نا پا زما خو خدا کزو ارکوم اغلا سیواش شی ها اڈی را خدا تک زما جن حق تسو کی گی دا اب ارکوم پدی من ام مجبوری دی ان راجلان انصار قالا يا رسول الله الا تستعملني كما استعملت فلانا بشك يوسدي دانصار نوې اې ځاله پیغمبره اتن امیر کې مال را ته عامل جليل ک څنګه چې عامل جوړ کړي تا فلانه په انصارو کې ماندا شي یو امیر جوړ یو عامل جوړ کړي چې سرکار کوما يې په یو دمي مقرر کړي سنگ چتاب لانے پو عود مقر کرے قال نوی نبی علیہ السلام انکم ستلقون بعدی اثرتا فاسبرو حتی تلقونی علی الحوض په جواب کی نبی علیہ السلام ارتوی بی شکا تاسو زردے چه مخامق بشی رستو زمانا اثرتا ددا چه خلق سربا مخامق شی ہاں چاروبه اسرهه ا چاروبه لال چانوي آو بدر دوکबाज وي آو بدر ماملي والا چلوونکي والا خلف وي دير مامله کي په اساسه دوکا کوي تکليفونو په اساسه وي آ روسو زمانہ خلکو سرا اساداتان باز و باز و غره کوي وجادګر غره کوم درمال دی دولت تیری کز د لچی متنظماتملا نو ده پنو ورو کیو چبت ساتم ولدا تم یو بد شوه چې کله دې چانه تمه پیدا شروړه پس افس خراب شو د الله ندی اعتماد ختم شو ا عبد الرحمان بابا وی کده تم د مخلوق تر پرې خو بادشاهی مبارک شک کدای وای کړه د دنه تم لرممه نو دی په نوړو چ توه دو کم رااجې د سر نو نوسا نو راي بعضې په بعضو غړه کول د د لاله چې نه د وجه د تمنا چې د خان دی سیرټ دی نواب دی او یو ملګری د دنداه دستان خیال ساي نو ټیک د خیالې او سرته ف بیررو نوسببړو ک تاسو حتا تر دی چې مخامو ما سره په حوزبان دی متفقون عليه واسيد بن ذم الهمزه وحذير ها بهاء مهمله مظمومه وواد معجمه مفتوحه والله اعلم الله بوي ما عمل جون کار جوڑو ان کے وعلم ابراهيم عبد الله ابن ابي وفاض رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامي وباز ورذ آلکیا فی حال عدوا شمها مش پایگیر دشمنانو د الله سره انتظار انتظار کاو حتا ترد ازامت الشمس او کلچ اوږر زید نور زائل شنور قام پاسه پیغمبر پاک پدی پا گوی وی یا ایوه الناس ای خلقو لا تتمنوا لقاء العدو تمن تا اورزو مکه وې د مخامکه د دشمن سره دا موایه چې به د دشمن سره کلم مخامکه ګما کلم هم لکو ما داړې او پدښمن ورځه هله ک دشمن دا شي مورځه تمن نه مکوو هو خیر دی کاغه قیم دا شي خیر دی گزاره خو چې یو پیراغه داړته چې اوس هغه نبري دي هم لري بیا بیا ورځه او چې ناغه تا ګوري واخې چې څنګه کومه خیر دې گزاره وکړله خو چې کله هغه په تا کی, کی, بھی آئے کی مخام دشمن او نقصان کړي بیا پیل نه کوي خام تمنا مکه وې د مها مکه دشمن واسال الله العافيه او غلد الله نه معافیت چاله مو د دشمن نه بچره د دشمنانو سره فایزا لقیهم کوس نو صبرې د دشمن دي نپړې دي فایزا لقیتمهم کله چې مها شه تاسو دښمنانو سره نوفس بیرو نو بیا صبر کوئی په جنگو باندې باندی تکلیفو ندی مصیبتو ندی غمو ندی شہادتو ندی زخمی کی دلی نو پاگی با صبر کے والمو پوشی انال جنت تاحت تا زلال سیوج بیشک جلد لان دی دسورو دو, دو تورو ندی لان دی دسورو دو, دو تورو ندی چکلہ ځنګونو په صفونو باندې وکړه چې ټوري او چټک لري لاسونو او نو د لاسونو د ټورونو څه صداځي سورې سورې یې کړې چې لاس د نو سورې داغه ټورو د سورې د لاندې سر جنت نه یو باندې دا کې مانا دې کې اشاره دا شیخ صاحب معنی شجاعت او بہادری تا رزق تاسو خرم د سولي د لاندې یینځه خپل مهنت کو حاضر او کفار مقابله کوم پاورخ باندې ثم قالا نبی عیوی نبی عليه صلواته والسلام اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ای نرا لغن کی د کتاب ای وره ان کی یاد اور جاری که انکی آده وریض وعازم الاحذاب ای شکسور که انکی اڈلو دو کفارو تا احزم و هم شکسور کاری سر وانصر و نائم دادو کذر من پاگئی بانده متفقن علی و باللہ التوفیق دعا دعا ملیش دعا گانی دی باب السرقی یا ایوہ اللذینا منتق الله وکونو ما صادقین اے مومنان ویریګه د الله نو شیطا سوسره د رښتینو نا و صادقین او صادقات رښتینې سره د رښتینې زنانا فلوسدق اللہ نو کدی ری شایوی دی الله تا توبہ دا قره بهتره لوم دای له را آیته قران کریم فل اول او هر څه احاديث اوس باغ بیان کړي فالاول عن ابن المسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود جلاله وعاليه ان الصدقه يادي الى البر بشكل شالار خينه كوتا وان البغي يادي الى الجنه ابيشكه نيكلار خي جنتتا وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ابيشكه سڑے ا لایصدق خامخارشتیاوی تر دې چوبله کلیجی دا الله زریشتنی یو سره چې دشیاوی هغه بد الله په دربار کې دشیاو سره ورکلیشي دشیاو به خشه دی که دروغ نه وي نو دا الله په کتاب کې سولي کلیشي صادقا ها و انل کذبا یادی لالفجور او به شک دروغ چې دا لار غیب دوتہ اے چې دا نو بدوتو بدلا کوي وا ان الفجور يهدي الى النار او بشك بدیلار خي ورتا وا ان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذاب او بشك سله مخا دروغه تر دې چې وډی کری جا د الله صل الله عليه ګم یو سره چډیر درو وې نو دا الله پدربار کې هغه رسول كريشي کذاب ایک هغه سي خبر هم کوم امو خلګي بیان مانی وې دا درو جن دي الک سي وې ما او چې پرشتیاو یو زل انسان مشهور شي او کله کله هغه درو وینو امو خلګي نمنې درو وې دا اष्टीهادي او لهګه ټکو خبره کومه دا restriction وې اپوزیشن مشهور شوی الله د موږ پرشته او مشهور کیږي خو دروغه نه ګوره هغه مخه واقع ته تشه او دغه تو به واره کی ویلو ټیګ د ظاهر کې تکلیف هغه ملاو شو بای کارټونه شو خو اوسره بای کارټونه کړو پیغمبر اوسره بای کار کړو ملګرو اوسره بای کار کړو خو انجام یې خوښ تاسو د الله د طرف نه په قران کې د غید معافی اعلان راغی او دا د لوغ جنو منافقانو چې د لوغ باندې قسمونه وکړه ځان اخلاص کا پیغمبر دا نه یې خبر په طانوه خدا غیب په باندې کې روز تویدونه چې انهم نجسون ا رنجسون غنده پلید فزادت عمره سنلارسه سن. پوه شئ متفقون علی اتفاق کړي شي په ديا حدیثه بوخاری د مسلم هو اساني ان ابي محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قالوا حفشت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما یاد د نبی عليه صلوات و سلام نا هيسو خبر یو د د د ما یریبکا الی ما لا یریبکا پرې چې شک غرزي تالرا لار شه آغا چه شک نغرده اتاله را ایچه کم یو سستا پرل که شک پیدا کئی چه دا اخرما که او نخورما که دیشه سلوی اختیده او که او دا خدا شه ما تا خنکاری معلومی گی دا جمعه دا شک کرده کرا غی نو آغا شه مخورا دا پیسه مال جایز دیو که جایز ندی دا پلای نپریواتی ماولی دا لو چې دا لکه د شک خوري نو اغه مې استعمال شک شه به چکه شک په یو سيز کې ستاره چې دا اوخرم کوم اوخرم دا استعمال کم کې استعمال نه کما دا غو به استعماله پیغمبر به وکوې ها فائن نسرقا ثمانینه بشکار سیاجی دی سبب د اطمینان ده او دې سره اطمینان بنده ولکې بری بهتون او درو چېدي سب د شکرې کلک ستا پړه کې شپې شنو پداکار دا هم کې همم دررویوه ترمیری او کالا دی سنو صح کولو یریبو کا وفت خلیا ومراج جووریبو کم رای او یریبو کم رای وماه اواتک ما ته شکو فلی پری د اغا چې شې اوور ض في حله هي برواز دایکه حل حلال وعد للال ما لا تشكو او اگرد جکم سے او گردد असता چې شک نه اورزه تعالی را چکه ز شک اورزه